Приїхав Микола Сімашкевич, директор соціал-економічного технікуму і трудшколи в Баришівці до Києва набирати вчителів. Умови були привабливі. В той час Київ був без палива, води й електрики. Рубали дерева в кадетському гаю і котили їх додолу. Для цього в кожний кінець колоди вбивалося цвяху, до якого прив'язуваному туску. Воду носили з криниць поза містом, а вночі палили каганця. Чорнило в хаті замерзало, базари були порожені. Тогочасне київське життя відбилося потім у мене в наступному уривку в поемі Попіл імперій. Ночами стрій в черзі по хліб, у місті не тече вода по трубах, намився ти вже десять діб, і не тріщать дрова в холодних трубах, будь сам собі кравець і швець, нема електрики, здобудеш лою, маленький світить каганець у неопаленім твоїм покої. Попробуй вірша настрочити чорнилом, що в чорнильниці замерзло і тінь у нього перелить. На шматтє душу бістові розтерзав. Щодня міняєш на харчі десь на євбазі рушники й обруси. Коли ж подзвонять уночі, то сподівайся щонайменше трусу. До того треба додати, що платня вчителям не сплачувалася, а Баришівка натомість пропонувала пайок. Кілька подів борошна, пшено і сало замість проблематичних грошей. Дровами забезпечували і школу, і вчителів, які гуртом разом з учнями йшли рубати ліс. Замість каганців були прекрасні старі газові лямпи, такі знайомі нам з наших щасливих дитячих років. Був у місті Клюб, де велика лямпа звесала зі стелі і було тепло. Після Києва це був рай. Жили в Баришівці багаті, ще не розкуркулені чинбарі. І на Великдень на столі у них були самогон, гуски, індики, шинки, крашенки. Про це столиця й мріяти не могла. До тої Баришівки потрапив я, а незабаром Сімашкевичі вдалося залучити туди Ізерова. Я чомусь уявляв собі людину худорляву, високого росту, і був здивований, побачивши щось цілком протилежне. Людину низького зросту, в окулярах, з зіпсованими зубами. Баришівське громадянство запропонувало нам читати в Клюбі цикли лекцій з української історії, літератури і культури. Зареву припав курс української літератури, і коли я почув першу його лекцію, то зрозумів, де ховається його великий талант. Він поривав за собою всю аудиторію, не тільки селян, але й нас, досвідчених культурників. Пам'ятаю, як після другої лекції, де він читав думу про трьох братів, я зворушено стаскав йому руку, висловлюючи свій захват. Це був справжній чародій який змушував себе слухати. Мова його лилася, не спиняючись, образи квітли, часами вплітався в поважну доповідь жарт або анекдота. В дискусіях, в яких він потім виступав у Києві, він клав супротивників на обидві лопатки. Нічого не лишалося від них, ані пір'ячка. Спільні поетичні інтереси швидко зблизили мене з Заровим, і коли я приходив до нього, він мені читав українські, а часом російські чи польські вірші. Пам'ятаю, на щитах Тарт Асника. Або свої переклади з римських поетів. Нараз сказав, що З'ясаніна не є путній поет, бо як, мовляв, можна в одному рядку давати такий одноманітний ямбічний ритм, як «Тіхо скльону вльється в мідь, або ті ж можна сказати «Ув'ядання золотом охвачений», коли само напрошується «Охваченим». Я намагався довести оригінальність і яскравість досить ризакованого образу. І шепчуть про кустині проходімих рощ, де пляшить, сняв партий златокальонний дощ. Тупцюючи на місці, я спитувався довести, як поет мих золотих колін хотів передати мого тіння дощу, що зараз дуже смішило, захоплювало, але не міняло його загальної оцінки Ясеніна як поета. Враження від Баришівки у нього вилилося у такий вірш – з двох сторін канавами, дві річки, з третьої перелізки йлани, посередині базар, крамнички і нежданий гість старовини, благовіщення струнке бароко, а навколо, де не візьме око купи давніх і тісних домів, і не видимо солом'яних дахів. Тут живуть буржуї нареченні, хазяї поважні та круті, гаманці набиті та товсті, в тих хатинах пироги й печені, а під свято морем, самогон. Героїчний розмір і епічний тон. На перших днях Зеров, заходивши до мене, часами заставав мене за колоттям дрів. До того вживався колун отця Лаврентія, у якого я квартирував. Зеров пробував допомагати, але ж був недосвідчений у тій справі, в якій я мав перевагу чотирилітнього досвіду на Архангельщині. Він охрестив той колун Святолаврентіївським, в рукині вірної Харалужя Старолаврентіївський колун. Коли зламався держак, а наймит приробив замість рівного якогось кривого, тим обернувши колуна на сокиру, Зеров присвятив цілого вірша колонові «Вітай, колуни з колунів, щиро митий нашим потом!»